Озвучено книжкова хмаринка. Розділ четвертий. Лізі і кривавий бул. Психодіотизм у дії. Поїздка до Аменди по нещодавно розширеному і замощеному 17-му шосе забирала не більш як чверть години, навіть якщо доводилося зупинятись біля світлофора, де 17-те перетиналося з дорогою до Гарлоу, прокладеною по дну глибокого рову. Лізі більшість часу, поки їхала, попри власну хідь, провела в роздумах про були загалом і про один конкретний бул, зокрема. Той, з яким вона вперше зустрілася. Цей бул не був тільки жартом. Але одна маленька ідіотка з Лізбон-Фоллс не побоялася вийти за нього заміж, сказала вона собі сміючись, і зняла ногу з педалі газу. Ліворуч виринула крамниця Пейтла. Помпи самообслуговування техаської компанії на чистому чорному асфальті – під сліпучими лампами денного освітлення, і вона відчула надзвичайно сильне бажання зупинитися і купити пачку сигарет. Пачку добрих «Салем Лайтс». І там таки вона купить і смажених пиріжків Нісена, які так любить Аменда, з дрібною начинкою і кілька цукерок для себе. «Ти божевільна дитина!» – сказала вона, усміхаючись, і знову різко натиснула на газ. Крамниця Пейтла залишилася позаду. Вона їхала тепер з увімкненими фарами, хоча вечірнього світла було ще досить. Вона подивилася у дзеркало заднього огляду, побачила там ідіотську срібну лопату, що лежала на задньому сидінні, і повторила цього разу, голосно засміявшись. «Ти божевільна, дитина, їй бо, Божевільна!» «Ну то й що, як вона божевільна!» Лізі поставила свою машину за «Пріусом Дарли», і не встигла пройти половину відстані до охайного аменденого будиночка Кейп-Кот, як Дарла вийшла їй назустріч, намагаючись не бігти і не заплакати. «Слава Богу, ти тут!» – сказала вона. І коли Лізі побачила кров на руках Дарли, вона знову подумала про були, уявила собі, як її чоловік виходить до неї з темряви і подає їй свою руку, але вона вже більше не схожа на руку. «Дарло, що там?» – вона знову це зробила – «Ця психована відьма знову себе порізала. Я відлучилася лише в туалет. Вона пила чай у кухні, і я...» «З тобою все гаразд, Мендо?» – спитала я. «І?» «Тихше, Дарло», – сказала їй Лізі, присилувавши себе поставитися до повідомлення сестри з тверезим спокоєм. «Вона завжди була тією, хто зберігає спокій, або тією, хто вдає, ніби вона спокійна. Тією, котра каже тихше, або заспокоїтеся, або, можливо, не так уже все й погано». Хіба така поведінка не мала бути притаманною найстаршій серед сестер? Мабуть, так і ні, якщо найстарша сестра стала жертвою паскудного психічного захворювання. «О, вона не помре, але яка це гить!» – сказала Дарла, давши нарешті волю сльозам. «А вже ж тепер, коли я тут, ти собі це дозволяєш», – подумала Лізі. «Вам ніколи навіть на думку не спадає, що маленька Лізі може мати і кілька власних проблем, чи не так?» Дарлі висікала спочатку одну половину носа, а потім і другу, на вже покритий сутінками моріжок Аменди, видавши два непристойні, як для леді, звуки. «Яке це свинство, яка гить! Може, ти маєш слушність, може, таке місце, як Грінлон, розв'яже всі проблеми, якщо це заклад приватний і поводяться там коректно. Я не знаю, може, тобі вдасться якось вплинути на неї. Мабуть, ти зможеш, вона слухається тебе». Вона тебе завжди слухається, а я вже голову втратила. Заспокоїся, Дарлі, сказала Лізі і раптом зробила несподіване відкриття. Виявляється, вона не має ані найменшого бажання закурити. Сигарети – це вчорашня погана звичка. Сигарети померли разом із її чоловіком, якому стало погано на лекції два роки тому, і який через дві години тому помер у лікарні штату Кентукі. Бул кінець. Єдине, чого їй було треба, це тримати в руках не пачку салем лайць, а державно срібної лопати. Ця лопата вселяла їй таке відчуття спокою, що не треба було їй курити. Це був лізі. Вона почула цю фразу знову, коли увімкнула світло в кухні Аменди, і побачила його знову, побачила, як він наближається до неї, перетинаючи затінений моріжок позаду її помешкання у клів змілс, скот, який міг бути божевільним. Скот, який міг бути хоробрим, скот, який міг бути обома водночас, якщо тому сприяли обставини. І то був не просто такий собі бул, то був кривавий бул. Вона бачила його позад свого помешкання, у якому навчила його трахатися, а він навчив її казати «От паскудство!» І вони навчили одне одного чекати, чекати і чекати, поки вітер змінить напрямок. Бачила скота, який пробивався до неї крізь «важкі», п'янки-пахощі змішаних квітів, бо було вже майже літо, і трохи далі був парк Грінгаус, і жалюзі були відкриті, щоб до кімнати вільно вливалося нічне повітря. Вона бачила скота, який виходив із тих напоїних п'янкими пахощами випарів, і з тієї теплої весняної ночі, виходив на світло дверей чорного ходу, де вона стояла чекаючи. Вона хотіла відшити його, але це бажання не було дуже категоричним. Вона була майже готова піддатися. Зрештою, її обманювали і раніше. Але він ніколи, і вона мала бойфрендів, які і раніше поверталися до неї п'яні, зокрема і він. Та коли вона його побачила, її перший кривавий був. І ось тепер вона бачила перед собою інший. Кухня Аменди була вимазана, забруднена і заляпана тим, що Скотт іноді любив називати здебільшого в поганому наслідуванні Говарда Козела. Червоним вином. Червоними краплями був обляпаний пригарний жовтий прилавок Менди, покритий пластиком марки «Форміка». Червона рідина була також розмазана на передньому склі мікрохвильової печі. На лінолеумі підлогі теж червоніли плями і навіть слід від ноги. Рушник для витирання посуду, кинутий у зливальницю, був наскрізь просякнутий нею. Лізі подивилася на все, і серце в неї лунко закалатало. «Це природно, – сказала вона собі, – видовище крові завжди так впливає на людей. До того ж, вона сьогодні пережила довгий і наповнений стресами день. Ти маєш пам'ятати, що все завжди здається гіршим, аніж воно насправді є. Можна об заклад побитися. Вона розбризкала кров навколо умисно, а Менду ніколи не підводило її відчуття драматичного. А ти бачила і гірші випадки Лізі. Наприклад, те, що вона зробила зі своїм пупом або Скота, який повертається в Клівс. «Чи не так?» «Що ти сказала?» – запитала Дарла. «Я нічого не казала», – відповіла їй Лізі. Вони стояли у дверях, дивлячись на свою нещасну старшу сестру, що сиділа за кухонним столом, поверхня якого була теж покрита яскравою жовтою формікою. Голова її була похилена, а волосся спадало на обличчя. «Ні, сказала, ти сказала чи не так?» «Гаразд, я сказала чи не так», – різко підтвердила Лізі. Наша добра матінка запевняла, що люди, які розмовляють самі з собою, мають гроші в банку. І вона їх мала. Завдяки скотові, в неї їх було трохи більше або трохи менше, як 20 мільйонів, залежно від кон'юктури на ринку акцій та цінних паперів. Проте згадка про гроші не могла вимити кухню, яка була вся заляпана кров'ю. Лізі подумала, що Аменда ніколи не користується для своїх витівок лайном. Певно тільки тому, що... Їй це ніколи не спадало на думку. Якщо так, то їм пощастило з нею бодай у цьому. «Ти й заховала ножі, запитала вона Дарло: "Соттовоке?" Звісно заховала з обуренням відповіла Дарла і стишила голос. Вона порізалася скалками свого паскудного розбитого блюдця Лізі, поки й робила піпі. -пі. Лізі вже й сама це зрозуміла і вирішила якнайшвидше поїхати до супермаркету і купити для Аменди новий посуд. Бажано жовтий утон з усією обставою кухні. Якщо можливо, та головне, щоб він був пластиковий із наліпленими на ньому етикетками і не бився. Вона опустилася навколішки перед Амендою, щоб узяти їй руку. Дарла сказала. Саме тут вона й порізалася лізі обидві долоні. Дуже обережно Лізі підняла обидві долоні Аменди, обернула їх угору тильним боком і спохмурніла. Порізи вже почали затягуватися, та все одно, глянувши на них, вона відчула порожнечу та біль у шлунку. І, звичайно ж, долоні Аменди знову нагадали їй про Скота, який виходить із літньої темряви з простягнутою вперед закривавленою рукою, ніби хоче принести довбану жертву коханню, спокутувати свій жахливий гріх, адже він напився і забув про їхні побачення. Тож хто був більше божевільним, вони чи Коул? Аменда зробила діагональні порізи від основи своїх великих пальців до основи інших рожевих пальців, повирізавши там серця та інші любовні символи. Лізі могла уявити собі, як вона робила перший поріз, але другий. Для цього треба було бути справді міцним горішком, як то кажуть. Але вона це зробила, а потім ще й стала ходити по кухні, ніби жінка, яка посипає цукровою пудрою величезного торта. «Ей, усі, дивіться на мене, дивіться на мене, це я божевільна дитина, а не ви! Я справжня божевільна дитина, а ви – ні! Менда і справді божевільна дитина, який тут може бути сумнів! Упродовж тих хвилин, поки Дарла була в туалеті, зливаючи воні та трохи випитого лимонаду, божевільна дитина Аменда втішалася так несподівано одержаною волею. Дарла». Тут не допоможуть ані бінти, ані перекисводню. Її треба негайно відвести до пункту невідкладної допомоги. От свинство. Засмучено кинула Дарла і знову почала скиглити. Лізі подивилася в обличчя Аменди, яке досі було майже невидиме за густими пасмами її волосся. «Амендо!» – покликала вона. «Ніякої відповіді. Ніякого руху. Мендо!» «Нічого. Голова її висіла, як голова ляльки». «Клятущий Шарль Коріво, – подумала Лізі, – клятущий паскудний французик Коріво. Хоч як би не було зеленого Боба, то знайшовся б хтось інший або щось інше, тому що всі аменди цього світу були створені саме такими. Ви постійно чекаєте, коли вони зірвуться з ланцюга, і вважаєте чудом, якщо цього не станеться. Але чудо довго тривати не може. Воно зрештою стомлюється бути, переживає напад і вмирає». Мендо кролику, це було її дитяче прізвисько, і воно нарешті дійшло. Аменда повільно підвела голову, і побачила на її обличчі некриваву порожнечу, яку сподівалася там побачити. Щоправда, губи в Аменди були дуже червоні і зовсім не тому, що вона намастила їх помадою, а радше іскристий дитячий лукавий вираз зверхності та бешкету, той самий, який означав, що Аменда. Замислила якусь капость, і скоро комусь доведеться плакати. Бул, прошепотіла вона, і внутрішня температура Лізі Лендон в одну мить упала на 30 градусів. Вони відвели її до вітальні. а Менда Слугняно йшла між ними, і посадили там на кушетку. Потім Лізі і Дарла вийшли назад на кухню, і стали біля розчинених дверей так, щоб вони водночас могли стежити за нею, і щоб вона не чула, про що вони розмовляють. «Що вона сказала тобі, Лізі? Ти біла, як клятий привид?» Лізі почувала б себе ліпше, якби Дарла сказала біла, як крейда. Вона не любила слово «привид», а надто не хотіла чути його тепер, коли сонце вже сховалося за обрій. Це були дурниці, але саме так вона себе почувала. Та нічого, відповіла вона. «Ну, щось подібне до «Ой, Лізі, я вся вимазана кров'ю, як ти на це дивишся?» «Знаєш, Дарло, не ти одна перебуваєш у стані стресу». Якщо ми відвеземо її до невідкладної, що вони з нею зроблять? Стерегтимуть, щоб вона не наклала на себе руки, чи як? Цілком можливо, погодилася Лізі. У неї в голові тепер трохи прояснилося. Це слово, цей бул, подіяло на неї як ляпас або подмух вітру, просякнутий гострим запахом нюхальної солі. Воно також страшенно її налякало. Проте якщо Аменда хотіла їй щось сказати, Лізі хотіла б знати, що саме. Вона мала таке відчуття, що всі події, які відбуваються з нею, можливо, навіть телефонний дзвінок від Маккула, у якийсь спосіб були між собою пов'язані. Але чим? Приводом Скота безглуздо, тоді, може, кривавим булом Скота? Що ти скажеш на це, Лізі? А може, довгим хлопцем, отією істотою з нескінченним плямистим боком? Ця проява не існує, Лізі, вона ніколи не існувала поза його уявою яка іноді була такою могутньою, що підкоряла собі людей, які були поруч нього. Настільки могутньою, що іноді ти відчувала страх, коли з'їдала якийсь фрукт після того, як настане темрява, наприклад, хоч ти й знала, що це лише дитячий забубон, якого проте нелегко позбутися. І про довгого хлопця можна було сказати те саме. Ти ж знаєш, це чи не так? А чи справді вона це знає? Тоді чому, коли вона намагається зібрати докупи ці думки, вони ніби поринають у якийсь туман і губляться в ньому? Чому внутрішній голос наказує їй мовчати? Дарла дивилася на неї дивним поглядом. Лізі спробувала опанувати себе і повернутися назад до нинішнього моменту, до нинішніх людей, до нинішньої проблеми. І вперше вона помітила, який стомлений вигляд має Дарла. Помітила глибокі зморшки навколо її рота і темні півкола в неї під очима. Вона взяла сестру за руки вище ліктів, і їй не сподобалося, які вони кощаві. І те, як вільно вона змогла просунути свої великі пальці між бретельками Дарленого лівчика і за глибинами на її плечах. Лізі досі пам'ятала, як її старші сестри вирушали до Лізбонгай у гості до Грейгаундів. Тепер Аменді майже 60, а Дарла недалеко відстала від неї. «Послухай мене, Люба», – сказала вона Дарлі. Вони не стерегтимуть її, щоб вона не наклала на себе руки. Вони називають це спостереженням. Вона не знала, звідки їй про це відомо, проте не сумнівалася, що саме так воно і є. Вони тримають їх у себе 24 години, я думаю, можливо 48. А вони можуть робити це без дозволу. Якщо людина не скоїла злочин і її не привели копи, то не думаю. Може, тобі слід зателефонувати своєму адвокатові і з'ясувати точно? Тому хлопцеві з Монтани. Монтаною його звуть, він зараз, мабуть, удома. Проте його домашнього телефону в довідниках немає. Він записаний у моєму нотатнику, але я залишила його вдома. Дарло, я думаю, нам треба відвести її до меморіальної лікарні Святого Стефана, в Носаупа, І вона там буде окей. Носаупа. так місцеві жителі називали Норвей Саут, і Париж у сусідньому Оксфордському окрузі. Два сусідні містечка, які були також не більш як за день автомобільної їзди від інших придорожніх населених пунктів із не менш екзотичними назвами, такими як Мехіко, Мадрид, Гілеад, Китай і Коринф. На відміну від міських лікарень у Портленді та Левістоні, невеличка меморіальна лікарня Святого Стефана була сонним і тихим місцем. Я думаю, вони перев'яжуть її рани на руках, «І дозволять нам забрати її додому без особливих проблем», – сказала Лізі. І «Якщо тільки...» «Якщо тільки?» «Якщо тільки ми захочемо забрати її додому. І якщо вона захоче поїхати з нами. Я маю на увазі, ми не станемо брехати і вигадувати якусь історію, гаразд? Коли вони запитають, що сталося, а я певна, вони запитають, ми розповімо правду». «Так, вона робила це і раніше, у стані депресії, але це було давно. П'ять років – це не так уже й давно». Усе відносно, сказала Лізі, і вона може пояснити, що її багаторічний бойфренд щойно приїхав до міста з новою дружиною, а тому вона почуває себе препогано. А якщо вона не захоче говорити? Якщо вона не захоче говорити, Дарло, то я думаю, вони затримують її принаймні на 24 години, і ми обидві дамо їм на це дозвіл. Тобто я хочу сказати, не вже ти захочеш щоб вона повернулася сюди, якщо вона досі перебуває на якійсь іншій планеті. Дарла трохи подумала, зітхнула і похитала головою. «Я думаю, багато залежатиме від самої Аменди», – сказала Лізі. «Насамперед, треба її добре вимити. Я сама стану з нею під душ, якщо буде треба». «Справді», – сказала Дарла, провівши долонею по своєму підстриженому волосю. «Мабуть, треба почати з цього». Несподівано вона позіхнула. Це був напрочуд широкий позіх, що виставив би на показ її мигдалеподібні залози, якби вона досі їх мала. Лізі подивилася на темні півкола під її очима і зрозуміла щось таке, що могла б зрозуміти значно раніше, якби не дзвінок від Зака. Вона знову взяла Дарлу за руки, легенько, але наполегливо. «Місіс Джонс телефонувала тобі сьогодні?» Дарла подивилася на неї з похмурим подивом. «Ні, моя Люба», – відповіла вона. Вона зателефонувала мені вчора. Вчора надвечір. Я приїхала, перев'язала її рани, як змогла, і просиділа біля неї майже всю ніч, хіба я тобі не казала? Ні, я думаю, все це сталося сьогодні. Дурненька Лізі, сказала Дарла і сумно усміхнулася. Чому ти не зателефонувала мені раніше? Не хотіла тебе турбувати. Ти робиш так багато для всіх нас. Це неправда, сказала Лізі. Їй завжди було прикро, коли Дарла або Канті – або навіть Джодота по телефону верзли таку нісенітницю. Вона знала, що мислить не зовсім нормально, як на загал. Але нормально це було чи ненормально, вона мислила саме так. Це лише гроші Скота. Ні, Лізіт, це ти, завжди ти. Дарла помовчила мить, а тоді похитала головою. Та менше з тим. Я просто думала, ми владнаємо цю справу лише вдвох, але я помилилася. Лізіт смокнула сестру в щоку, Обійняла її, а тоді підійшла до Аменди і сіла поруч неї на кушетку. «Мендо! Жодної реакції! Мендо кролику! Хай йому біс, але раніше це спрацювало!» І справді Аменда підвела голову. «Що таке? Чого ти від мене хочеш?» «Ми відвеземо тебе до лікарні, Мендо кролику! Я не поїду, не хочу їхати туди!» Лізі коротко кивала упродовж цієї уривчастої репліки і почала розстібати заляпану кров'ю блузку Аменди. «Я тебе розумію, але твої нещасні долоні потребують серйознішого лікування, аніж на це з здарлою. Питання лише в тому, чи ти захочеш одразу повернутися додому, чи залишишся перебути ніч у лікарні в носаупа. Якщо ти хочеш повернутися сюди, тоді я залишуся тут і ляжу спати з тобою в одній кімнаті» і, можливо, ми поговоримо про були взагалі та про криваві були зокрема. То що скажеш, Мендо? Ти хочеш одразу повернутися додому? Чи, може, думаєш, що тобі треба буде залишитися на якийсь час у лікарні Святого Стефана? Хочу повернутися сюди. Коли Лізі попросила Аменду підвестися на ноги, щоб вона могла зняти з неї шорти, Аменда підвелася, не вчинивши опору, але дивилася таким поглядом, ніби вивчала, як розподіляються світло тіні в кімнаті. Якщо це було і не те, що психіатр Аменди називала «напівступором», то цей стан був надто близький до нього, щоб Лізі могла почувати себе спокійно. І тому вона відчула глибоку полегкість, коли наступні слова Аменди прозвучали майже як звичайні людські слова, а не слова робота. «Якщо ми кудись їдемо, тоді навіщо ти мене роздягаєш?» «Бо тобі треба прийняти душ», – сказала Лізі, ведучи її до ванної кімнати, «і вдягти чистий одяг. Те, що на тобі брудне». Вона подивилася назад і побачила, що Дарла підібрала скинуту блузку і шорти. Тим часом Аменда рушила до ванної досить слухняно, але серце в Лізі стислося, коли вона побачила, як вона туди йде. І її навіть не так вразило видовище порізаного і покритого струпами тіла Аменди, як задня частина її білих трусів. Протягом багатьох років Аменда носила чоловічі шорти. Вони пасували до її кутастого тіла, навіть робили її сексуальною. Сьогодні ж права половина її трусів була заляпана ззаду рідиною червоно-брунатного кольору. «О, Менда», – подумала Лізі, – «о, моя люба сестра. Аменда увійшла у двері ванної кімнати, схожа не так на людину, як на привид, побачений у рентгенівському промінні одягнена в бюзгальтер, труси та білі гетри. Лізі обернула голову, щоб подивитися на Дарлу. Дарла стояла там, де й була. На мить вона ніби повернулася в ті роки, коли навколо неї звучали веселі голоси дівчат родини Дебушерів. Потім Лізі обернулася назад і зайшла до ванної кімнати слідом за тією, кого вона колись називала «Великою сестричкою Мендою Кроликом», яка тепер стояла на маті, опустивши голову, з обвислими руками, чекаючи, поки її роздягнуть до голого тіла. Лізі потяглася рукою до гачків на бюстгальтері сестри, коли та раптом обернулася і схопила її за руку. Її руки були жахливо холодні. На якусь мить Лізі здалося, що велика сестричка Менда-кролик знову візьметься за своє, закриваві були і усе таке інше. Натомість вона подивилася на Лізі дивовижно ясними очима, очима, які були тут, і сказала... Мій Шарль одружився з іншою. Потім притулила свій жовтий, як віск, холодний лоб до плеча Лізі, і гірко заплакала. Решта цього вечора нагадала Лізі те, що Скотт мав звичай називати лендонівським правилом поганої погоди. Коли ви лягли спати, сподіваючись, що ураган полетить у море, він завертає нас уходіл і зриває дахи з вашого будинку. Коли ви рано встали і закрили віконниці, щоб захиститися від пурги, Вітер стих і розпочався спокійний снігопад. «Як же тоді бути?» – запитала Лізі. «Вони лежали разом у ліжку, в якомусь ліжку в одному з їхніх ранніх ліжок, загальмовані і виснажені після кохання. Він з однією зі своїх Герберт Тарейтон та попільничкою на грудях, тоді як на дворі завивав сильний вітер. Що то було за ліжко, що за шторм або що за рік вона вже не пам'ятала?» Треба дотримуватися принципу ПЗКПТ, "Відповів він. Це вона запам'ятала, хоча спочатку подумала, що вона або не дочула, або не зрозуміла. ПЗКПТ? Яке ПЗКПТ?" Він погасив сигарету і поставив попільничку на стіл, в який стояв біля ліжка. Узяв її обличчя в руки, накривши їй вуха і на хвилину затуливши від неї весь світ своїми долонями. Він поцілував її в губи, потім прибрав свої руки так, щоб вона могла його чути. Скотт Лендон завжди хотів, щоб його чули. «Пеза КПТ, моя люба дитина, пручайся завжди, коли пручатися треба». Вона покрутила мозком. Вона не вміла міркувати так швидко, як він, але, як правило, зрештою доходила до всього власним розумом і зрозуміла, що «Пеза КПТ» належало до тих слів, які він називав агронімами. «Пручайся завжди, коли пручатися треба». Це їй сподобалося. Вираз був геть дурним, тому сподобався їй ще більше. Вона засміялася. Скот засміявся з нею, і незабаром він був у ній так само, як вони з ним були в будинку, тоді як сильний вітер гудів і завивав за вікнами. Зі Скотом вона завжди сміялася, сміялася часто і багато. Його слова про те, як пурга обминає вас, коли ви вже позачиняли вікна віконницями, щоб захиститися від бурі. Кілька разів спадали їй на думку, перш ніж їхня коротка поїздка до пункту невідкладної допомоги закінчилася, і вони повернулися до добре захищеного від вітрів будинку Аменди, який називався кейп і стояв між Касл-Вью та Гарлоу-Діп-Кат. У кінцевому підсумку Аменда їм дуже допомогла, бо майже прийшла до тями. Була вона чи не була божевільною, але Лізі не могла не думати про те, як іноді електрична лампочка, чиє світло поступово тьмяніє, потім раптом починає горіти дуже яскраво протягом години або двох, перед тим, як погаснути вже на віки, Це поліпшення почалося вже під душем. Лізі роздяглася і стала поруч із сестрою, яка спочатку лише стояла там з опущеними плечима та з обвислими, як у великої мавпи, руками. Потім, попри те, що Лізі користувалася ручним регулюванням і намагалася бути максимально обережною, гаряча вода бризнула на порізану ліву руку Менди. «Ой-ой!» – закричала Менда, відсмикнувши руку. «Мені боляче, Лізі! Дивись на ліпше, куди ти спрямовуєш цей струмінь, гаразд?» Лізі відповіла їй тим самим тоном, а чого Аменда могла сподіватися ще? Адже вони обидві голі-голісінькі, але зраділа, почувши сердитий голос сестри. «Отже, вона прокидається Пробач, мені, сестро, але тож не я порізала тобі долоні клятущими гострими уламками блюдця. Але ж я не могла добутися до нього. Хіба я могла? Запитала Аменда і вилила цілий потік лютих прокльонів, націлених на Чарлі Коріво та його нову дружину. Таку собі суміш дорослих матюків і дитячого белькотіння, яка наповнила Лізі зачудуванням, подивом і захватом. Коли Аменда замовкла, щоб перевести дух, Лізі сказала. «А ти вмієш матюкатися, Аменда. Нехай тобі грець!» «Пішла ти, Лізі, сама знаєш, куди!» – похмуро відповіла їй сестра. «Якщо ти хочеш сьогодні повернутися додому, то я не радила б тобі застосовувати більшість із цих слів у розмові з лікарем, який оглядатиме твої руки. Ти думаєш, я зовсім дурна?» «Ні, не думаю. Гадаю, якби ти сказала, що ненавидиш його, цього було б досить. Мої руки знову кровоточать. Дуже?» «Та ні, зовсім трошки». Я думаю, було б добре, якби ти змазала мені їх вазеліном. Справді! А від цього тобі не буде боляче? Боляче буває від кохання. Урочисто проголосила Аменда і раптом пирснула сміхом, який приніс Лізі велику полегкість. Незабаром вона й Дарла посадили Аменду в БМВ Лізі і поїхали в напрямку Норвея. Менда стала розпитувати, яких успіхів досягла Лізі в обстеженні кабінету Скота, Так, ніби це був кінець нормального дня. Лізі не згадала про дзвінок Зака Камакула, але розповіла їм про уявний роман «Айк повертається додому» і процитувала їм його єдиний рядок. «Айк повернувся додому з Бума, і все було чудово. Бул. Кінець». Вона хотіла вимовити це слово «бул» у присутності Менди. Хотіла подивитись, як вона на нього відреагує. Дарла відреагувала першою. «Ти одружилася з дивним чоловіком, Лізо», – сказала вона. Ніби я сама цього не знаю, Люба». Лізі подивилася в дзеркальце заднього огляду на Аменду, що сиділа сама одна на задньому сидінні. «А ти що думаєш, Мендо?» Аменда знизала плечима. І Лізі спочатку подумала, що це і буде її єдиною відповіддю. Але потім із неї полився бурхливий словесний потік. «Це було суто в його дусі, більш немає чого тут сказати. Одного разу він підвозив мене до міста, йому треба було до крамниці канцелярського обладнання». А я хотіла купити нові черевики, ну, ти знаєш, добрі черевики або чоботи, які я взуваю для лісових прогулянок, такі як оці. Сталося так, що ми проминали крамницю дрібних товарів Оберна. Доти він ніколи її не бачив. І нічого не могло йому перешкодити зупинити біля неї машину і увійти подивитися, що там є. Він поводився як десятирічний хлопчисько. Мені не треба було нічого, крім чобіт із високими халявами фірми Еді Бауера». «Аби я могла ходити в лісі і не боятися, що отруйний плющ обплутає мене з голови до ніг, а він хотів закупити всю ту довбану крамницю. Порошок від сверблячки, іграшкові сирени, жувальну гумку з перцем, гігієнічні пластикові пакети, окуляри, що захищають від рентгенівського проміння. Забула, як вона називається. Він виклав усе це на прилавок поруч із тими людяниками. Ти їх знаєш, коли їх посмокчеш, то всередині відкривається гола жінка». Він накупив, мабуть, на сотню доларів усього того непотребу, виробленого на Тайвані, Лізів, ти пам'ятаєш? Вона пам'ятала. Найбільше їй запам'яталося, який він мав вигляд, коли йшов додому того дня із повними руками пакетів, з яких виглядали карикатурні фізіономії з написами «Великий розпродаж», якими розчервонілими були його щоки, і він називав усе це «лейном», не «лайном», а «лойном». Це було єдине слово, яке він запозичив у неї хочете вірте, хочете ні. Така зміна погляду була цілком виправданою. Не раз казала їхня добра матінка, хоча лойно було словом їхнього тата. І саме Денді Дейв мав звичай казати людям, що це слово звучить негарно, тому я жаргонізую його далі. Проте ніхто не міг би зрівнятися зі скотом у любові до цього слова. Він казав, що, промовляючи його, він ніби скидає вагу з язика. Казав, що я викинув його з рота, або навіть я пожбурив його. Скот умів ловити рибу у водоймах слів, у водоймах оповідок та у водоймах міфів. Скот, сучий син Лендон. Іноді вона проводила цілий день, не думаючи про нього і не відчуваючи, що їй бракує його. А чому б і ні? Вона прожила цілком наповнене життя, і, правду кажучи, іноді з ним було важко мати справу і важко жити. Для неї то був складний проєкт, як сказали б старі Янки, такі як її власний тато. А потім раптом надходив день, похмурий або сонячний, коли вона відчувала його відсутність надзвичайно гостро. Відчувала повну порожнечу, вже не жінка, а засохле дерево, що скрипить під холодним листопадовим вітром. Саме так почувала вона себе тепер. Їй хотілося голосно викрикнути його ім'я і покликати його додому, і серце в неї боліло, коли вона думала про ті роки, які чекають на неї попереду, і сумнівалася в тому, що кохання – радість, якщо воно приводить людину до такого стану, чи бодай до десятьох секунд подібного відчуття. Те, що Аменда отямилася, стало першою приємною подією. Те, що Мансінгер, черговий лікар, не був сивочолим ветераном, стало другою. Він не здавався таким юним, як Янсен. Лікар, із яким познайомилася Лізі під час останньої хвороби Скотта, але вона здивувалася б, якби він сказав, що йому за тридцять. Третьою сприятливою для них подією, хоч вона ніколи не повірила б, якби хтось сказав їй про це наперед, стало прибуття людей, які потрапили в автомобільну аварію на дорозі до Свідена. Їх там не було, коли Лізі і Дарла привезли Аменду до пункту невідкладної допомоги лікарні Святого Стефана. Тоді в приймальному покої – вони застали лише хлопчика років десяти та його матір. У хлопчика був висип якихось прищиків, і мати сварилася на нього, щоб він не роздряпував їх. Вона все ще вичитувала йому, коли обох запросили до однієї з кімнат на огляд. Через п'ять хвилин хлопчик повернувся із забинтованими руками і похмурим виразом обличчя. Мати держала в руках кілька тюбиків із мазями і усе ще бурчала. Медсестра викликала Аменду. «Доктор Мансінгер огляне вас, моя люба!» Вона говорила з очевидним менським акцентом. Аменда подивилася спершу на Лізі, потім на Дарлу своїм гордовитим зухвалим поглядом, поглядом королеви Єлизавети. «Я волію зустрітися з ним сама одна», – сказала вона. «Звичайно, ваша висока таємничосте», – мовила Лізі і показала Аменді язик. У цю мить її мало обходило, наскільки часу вони захочуть залишити в себе цю кощаву стерву, яка завдавала їм стільки клопоту – на одну ніч, на тиждень чи, може, на рік і один день. Яка різниця, що там Аменда прошепотіла біля кухонного столу, коли Лізі опустилася навколішки біля неї? Певно, вона тільки щось буркнула, як і згодом, звертаючись до Дарли. Але навіть якщо вона сказала те слово, яке їй учулося, то невже вона справді хотіла би повернутися в дім Аменди і спати з нею в одній кімнаті та вдихати її божевільні випари? тоді як вона має чудове власне ліжко у себе вдома. «Цю паршиву справу слід закрити, моя люба дитино, сказав би їй Скотт. «Ти тільки пам'ятай, про що ми домовилися», – сказала Дарла. «У тебе був напад божевілля, і ти порізала себе, тому що тебе зрадив твій чоловік. Тепер тобі ліпше. Ти це подолала». Аменда подивилася на Дарлу поглядом, який Лізі абсолютно не змогла прочитати. «Так і є», – сказала вона. «Я це подолала». Люди з містечка Свіден, що потрапили в автомобільну аварію, з'явилися незабаром тому. Лізі не назвала б це сприятливою для них подією, якби хтось із них був тяжко поранений. Проте, схоже, такого ні з ким не сталося. Усі вони пересувалися на своїх ногах. А двоє чоловіків навіть сміялися, розмовляючи про щось. Одна дівчина віком років 17 плакала. Вона мала кров у волосі і соплі на верхній губі. Усього їх було шестеро, майже, напевне, з двох різних автомобілів. І сильний запах пива було чути від тих двох, які сміялися, і було схоже, що в одного з них вивихнута рука. Цей секстет супроводжували двоє працівників медичної служби, на яких були куртки рятувальників з Іст-Стоунгема, накинуті поверх цивільного одягу, та двоє копів, один із поліції штату, а другий із кінної поліції округу. Одразу невеличкий приймальний покій пункту – Невідкладної допомоги став, як здавалося, ущерть набитий людьми. Медсестра, яка назвала Аменду «Моя Люба», вистромила у двері здивовану голову, а замить те саме зробив і молодий доктор Мансінгер. Невдовзі потому дівчина-тінейджер ударилася в істерику, оголосивши всім і кожному, зокрема, що мачуха хотіла її вбити. Через кілька хвилин після цього медсестра вийшла, щоб її забрати. Лізі помітила, вона не сказала юній істеричці «Моя Люба» а потім Аменда вийшла з кімнати огляду два, незграбно несучи досить великі тюбики з прописаними їй мазями. З лівої кишені її мішкуватих джинсів стриміли також два або три згорнені рецепти. «Гадаю, ми можемо їхати», – сказала Аменда, тим самим гордовитим тоном великої леді. Лізі подумала, що це надто добре, аби бути правдою, навіть якщо взяти до уваги відносно молодість лікаря, та наплив нових пацієнтів, і її перечуття виявилося правильним. Медсестра вихилилася з дверей кімнати для огляду один, як машиніст із кабіни локомотива, і запитала. «Ви, двоє леді, доводитеся сестрами, міс Дебушер?» Лізі і Дарла кивнули головами, з винуватим виглядом, як підсудні перед суддею. «Доктор хоче поговорити з вами якусь хвилину, перш ніж ви поїдете». І з цими словами вона сховала голову за дверима, де досі схлипувала дівчина. З протилежного боку приймального покою двоє чоловіків, від яких пахло пивом, знову зареготали, і Лізі подумала. Хоч вони і не в ідеальній формі, проте, мабуть, аварія сталася не з їхньої вини. І справді, хопи, схоже, зосередили свою увагу на блідому хлопцеві приблизно того самого віку, що й дівчина з кров'ю у волосі. Ще один хлопець розмовляв по телефону автомату. У нього був глибокий на щоці, який, на думку Лізі, вимагав накладення швів. Третій хлопець чекав своєї черги зателефонувати. У цього третього не було видимих ушкоджень. Долоні Аменди були змащені якоюсь білою маззю. Він сказав, що шви лише розтягуватимуть шкіру, повідомила вона їм майже з гордістю. А бинти, я думаю, тут не трималися би. Я маю змащувати руки цією хреновиною, чуєте, як вона смердить. І тричі на добу промивати їх спеціальною рідиною протягом трьох днів. Він дав мені один рецепт на масі, другий – на рідину. Він сказав, щоб я намагалася згинати руки якомога менше. Порадив брати речі двома пальцями. Ось так. Вона затисла до історичний примірник газети «Народ» між указівним і середнім пальцем правої руки. Трохи підняла його, а потім відпустила. З'явилася медсестра. Доктор Мансінгер тепер може з вами поговорити. З однією або з обома. Її тон давав зрозуміти, що доктор не мав жодної зайвої хвилини вільного часу. Лізі сиділа з одного боку поруч з Амендою, Дарла – з другого. Вони подивилися одна на одну через неї. Аменда нічого не помітила. Вона з очевидною цікавістю роздивлялася людей, які були на протилежному боці кімнати. «Іди ти, Лізі», – сказала Дарла, – «я залишуся з нею».